Хвилину воно не відповідало. Хлопець очікував бурхливої реакції, вибуху люті чи чогось подібного. Натомість фраза, що надійшла у відповідь, розчарувала. Вона була радше ображеною. Хорт так не робив. Дуже погано, Тимуре, погано, погано. І майже відразу за тим. Чого ти хочеш? Воно поводилось до стоту, як наркоман. Лаура стомлена потерла пальцями скроні. Хочеться вірити, ніби ви усвідомлюєте, що робите. Але, по-моєму, ми робимо велику дурницю. Вони прийдуть сюди, відтрахають нас, заберуть гормон, і будуть сидіти, як у кіної, дивитися ці довбані романтичні картинки, тільки без попкорну. Ніхто не послухав француженку. «Приведи ботів до лабораторії. Я показуватиму малюнки тільки тим, які прийдуть з пустелі. Приведи їх сьогодні». Знову затяжна пауза. Після неї на екрані літера за літерою почав випливати текст. «Гаразд, домовилися, боти будуть біля лабораторії сьогодні вночі». Але якщо ти обманюєш, люди помруть багато людей, дуже багато людей, Тимуре, істота поведе ботів у великі міста. У те місце, яке називаєте Болівією. Схоже, ти його зачепив. Прорвало, як дамбу, замислено проказав Алан. Втім, щось було гаразд. Українець прочитав незграбний англійський текст. Якась деталь не давала спокою. Все вийшло надто легко, по-дитячому просто. Виникало відчуття, наче істота чула все, про що йшлося в залі, і відписала саме те, чого від неї очікували. То була дивна гра, от тільки Тимур не розумів, за чиїми правилами вони грають. Найбільше бентежила фраза, у те місце, яке ви називаєте Болівією. Ви називаєте Болівією. Щось у ній було не так. Звідки бути знають, що саме ми називаємо Болівією? Хоча яка різниця? Боти прийдуть. Зрештою, саме цього він і хотів. Ну от і все. Час готуватися до нашестя гостей. Хлопець повернувся обличчям до присутніх. Спробував посміхнутися, однак посмішка зачахла, не народившись. В очах, що дивилися на нього, проступав підсподний переляк. Сподіваюсь, у нас це вийде. Він помилявся. Покликати ботів до лабораторії це найгірше, що він міг придумати. Це все одно, що вседовити без ногу каліку голою дупою на розбурхане гніздо земляних ос, а потім сказати «давай, чувак, усе в твоїх руках» і сподіватись, що у нього все вийде. Теорія хаосу або теорія нелінійних динамічних систем виникла як альтернатива класичній фізиці. Ще довгий час після того, як ця теорія з боями вибрала право називатися наукою, Пояснивши явище, на які класична фізика боялася і глянути чимало вчених, уперто не визнавали досягнень колег-хаотиків. Навіть у наш час у більшості підручників з фізики та математики нелінійним системам виділяється дві-три сторінки в самому кінці. При цьому наголошується, що такі системи є рідкісними винятками, а поради щодо їх розв'язання зводяться до банальної рекомендації прийняти спрощення в моделі, знехтувавши нелінійністю і по можливості звести диференційні рівняння до лінійних аналогів, що мають розв'язок. Примітка більшість нелінійних диференційних рівнянь аналітично розв'язати неможливо, Ті, окремі винятки, які можна розв'язати, вимагають оригінальних, нестандартних підходів. Якщо аналогів немає або прийняті допущення викривляють результат, математика стуляє пельку, опускає руки і попросту ігнорує такі системи. Проблема в тому, що абсолютна більшість процесів у природі – є нелінійними. Рух галактик, спалихи на сонці, океанічні течії, турбулентність, теплообмін, атомарні процеси описуються рівняннями, від яких у звичайних фізиків темніє в очах. Якраз лінійні системи, на вивчення яких студенти витрачають 99% часу, є винятком. Насправді ж, Усесвіт жахливо нелінійний, всесвіт хаотичний, і те, що окремі науковці відвертаються, мов страус, ховаючи голову пісок, не відміняє цього факту. Так само і фрактальна геометрія зародилася як противага класичній евклідовій геометрії, бо евклідова геометрія не може описати форму хмар, контури, русел, річок, Образи морського узбережжя, гірський рельєф, броунівський рух тощо. Для класичної геометрії перераховані вище приклади видаються занадто складними, жахливо невпорядкованими, хаотичними, а значить такими, що не піддаються математичному опису. Так само, як теорія хаосу засвідчила, що за видимим безладом Криється вишукана упорядкованість, так і фрактальна геометрія показала, що за всім різноманіттям і гаданою складністю природних форм стоїть вражаюча простота. Прикладом природних фракталів є кровоносна система людини. Розгалуження вен, артерій та капілярів – Подібні часом точно повторюють одне одного, незалежно від масштабу, в якому розглядається система. Трахеї – той самий принцип. Турбулентність – в атмосфері спочатку проступають великі вихори, в них при наближенні відкриваються малі. Берегова лінія – неможливо віртуально визначити, з якої висоти робилися різні знімки одного й того ж узбережжя поспільки при кожному наближенні в береговій лінії проступають нові елементи – хмари, дерева, гірський рельєф. Чудовим прикладом фрактала є листок папороті. Яку б частину листка не наближати, ви завжди бачите майструктуру, яка точно відтворює велику форму. Фрактальна геометрія та наука про хаотичні системи не просто взаємопов'язані. Вони є різними проявами одного й того самого. Не можна почути, що фрактали це найгарніший прояв хаосу. П'ятниця, 28 серпня 19.12 головна зала корпусу ДВ. Он вони. Всі? Не знаю, тридцять точно є. Ральф потягнувся до внутрішнього телефону і викликав технічну кімнату. Оскари, зменш світло. Вони мусять бачити зображення. Екран змонтували без проблем. Алан Гріллон виявився непоганим зварником – за годину швелерів та двотаврових балок, що лишилися з часів спорудження комплексу, інженер змайстрував дві Л-подібні опори на даху DW-блоку. До них болтами прикрутили футляр, з якого розкручувалось біле полотно кінотеатру. Для того, щоб екран не зірвало поривом вітру, по периметру його обклеїли скотчем. Проєктор Приклеїли також скотчем до стільчика, а сам стільчик закріпили на тумбі витяжної вентиляції. Щоб уберегти від пилу, апарат накрили плівкою. Ємир'янов допоміг з дротами, з'єднавши комп'ютер у головній залі з проєктором. Через три години після початку робіт конструкція була готова. І Тимур поліз на дах налаштовувати чіткість та вирівнювати картинку, що проєктувалося на полотно. Щит розміщався з північної сторони будівлі. Полотно трохи повернули на захід, зорієнтували на пласке підвищення, що наче висунути язик, тягнулося до лабораторного комплексу з північного заходу і обривалося перед самою загорожею. На сам кінець Ральф Дорнберг, Відрегулював прожектори, встановлені на карнизі, щоб освітлювати ту ділянку, де, ймовірно, розташуються боти Боти з'явилися відразу по сьомий, щойно ніч вступила у права Ральф, Ріно, Лаура, Аллан, Ігор і Тимур чекали на них Тяни не було, сказала, що не хоче цього бачити і Кацуро не показувався цілий день. Штайрман і Готто засіли в апаратній. вони мали контролювати яскравість прожекторів і слідкувати за тим, щоб боти не намагалися знову підкопатись під загрожу з південного боку комплексу. Притлуми світло, повторив Ральф і відклав трубку. Штайрман послухався. Прожектори зблякли. Боти підступили ближче. Цього разу молюки виглядали жалюгідно. Брудні, зарослі, страшенно худі, зграя напівдохлих скелетів, і тільки очі раз по раз, люто спалахували, відбиваючи світло потужних ламп. Двоє, схиливши голови, намотували кола, які ті, що зависли під час рітамського побоїща. Більшість розсілася на брилах чи прямо на піску, тримаючись подалі від центру освітленого овалу. Кілька малюків клювали носом. Бути нагадували безпритульних хлопчаків, які не знають, що робити і куди податися. Видовище навіювало сум. Існування психоістоти певною мірою Реабілітувало дітей. Тимур запустив передавальний пристрій. На нього чекало повідомлення. Бо ти тут. Чудово, тоді продовжимо. Хлопець розгорнув на повний екран заготовлену заздалегідь ілюстрацію. Наступне зображення множини Мандельда отримане наближенням симетричних голок, на яких він Закінчив демонструвати фрактал зранку. «Подобається?» Мовчання. Більшість ботів перебували в напівсонному стані, немов оси в листопаді, ледве живі, але ще можуть вжалити. Вони катастрофічно потребували сну, і тільки троє чи четверо витріщались на проекційний екран». Часом хтось із них відходив, буквально вирубаючись на ходу. На його місце заступав інший, хоча жодного разу. Кількість глядачів не перевищила чотирьох. Схоже, психоістотії цього було достатньо. Збігло кілька хвилин. «Чому воно не озивається?» – нахмурилася Леура. «Не знаю. Тимур кусав губи. Гадаю, мовчання слід оцінювати як схвалення. Може, потвору аж заціпило від, від такого? Дівчина скептично глянула на українця. Ти певен? Час спливав. Не знімаючи зображення з проєктора, Тимур готував ще один малюнок, чорзне як глибоко у множину Мандельброта. Він нічого не вигадував і наблизив центральну частину попередні фігури. далі, то більш незбагненними ставали малюнки. Нутрощі фрактала нагадували водночас й оканську безодню і віддалені космічні галактики, і разом з тим щось дуже знайоме. Блискавки чи розгалудження капілярів. Зображення пішло на проєктор. Боти завовтузились. Тимур не міг сказати напевне, чи то йому не приверзлося, чи то дійсно була якась зміна у поведінці ботів, коли він поміняв зображення, чи йому здалося, бо він чекав, що боти якось реагуватимуть. Почекавши ще з півхвилини, хлопець переконався – жодної осмисленої реакції не було. Нічого подібного до того, що відбувалося з малюком сьогодні вранці. «Чувак, ми що, так і сидітимемо, і тупо втикатимемо на них?» Напосідала Лаура, нервово витираючи рот долоною. Її темні очі, немовби підсвічувалися зсередини двома кишеньковими ліхтариками. Так і блискали з-під окулярів. Дівчина щось придумала. «А що ти будеш робити, коли закінчаться фрактали?» «Я не знаю», – сердито відказав програміст. «Треба спробувати домовитися». «Ну так давай, домовляйся», – з притиском проказав Ральф. Цілком механічно. Тимур провів ще одне наближення, як і минулого разу, збільшивши центральну частину фрактального малюнка – отриманого на попередньому етапі.